O ochi Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu Și slavai i mare Să vestim oriunde ne -nceta. Lăudăm și mulțumim lui sublim El mi și sfânt, și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul numărul 207. Iubiți ascultători, în cadrul acestor programe noi parcurgem împreună Noul Testament, citind fiecare verset separat, urmat de o scurtă explicație, alcătuită de un credincios slujitor al lui Dumnezeu. Astăzi ne aflăm în Evanghelia după Matei capitolul 24 Vom citi începând cu versetul 8 și celelalte pregătite cu multă bucurie pentru dumneavoastră, în care vom pătrunde, după ce mai întâi ascultăm pe preotul Iosif Trifa, îndemnându-ne printr-o plastică ilustrare, să ne lăsăm de două mari păcate și anume ura confesională dintre cultele creștine și, al doilea, să ne lăsăm de umblarea după firii noastre vechi. Povestește dumnealui următoarea întâmplare. Cică că odată lupii au ținut sfat mare despre cum să atace pe lor câinii. Pentru acest atac au ales dintre ei un lup spion care să meargă printre câini să afle cât de tari sunt vrăjmașii lor. Torcându-se lupul spion din misiunea sa, toată gloata lupilor îl înconjură ca să afle nerăbdătoare ce știri aducea trimisul lor. Spionul lup grei în felul următor. Fraților, am umblat cu bine unde m-ați trimis. Primul lucru ce trebuie să vă spun este să nu vă temeți. Vrăjmașii noștri câinii nici pe departe nu sunt atât de tari cum credeam noi. E adevărat că pe unde am umblat am văzut mulțime mare de câini, dar dintre aceștia, numai cei ce stau legați sunt primejdioși. Cei mai mulți nu erau însă legați și umblau haimana. Am mai observat că ei sunt de mai multe neamuri, nici nu am putut să le însem pe toate. Și am mai văzut că multe din aceste neamuri de câini mai mult latră decât mușcă. În sfârșit, am mai văzut ceva care să vă bucure pe toți, cel mai mult și anume, toți acești câini se urăsc de moarte și mai mult umblă să se muște între ei, decât să ne urmărească pe noi pe lupi. Aceste vești bucurară haita lupilor care strigau de bucurie. Trească! Iubiților, sfatul lupilor, ne spune preotul Iosif Trifa în continuare, seamănă cu sfatul diavolilor, iar vrăjmașii lor câinii se pot asemăna cu creștinii care nu prezintă niciun pericol pentru lupi, foarte puțin fiind legați, dintre creștini vorbim, prin poruncile Evangheliei, căci majoritatea dintre ei umblă ca ale mânați după poftele lor, plăcerile lor lumești și, în plus, mai mult latră decât mușcă. Dar, în schimb, se mănâncă între ei, în loc să se lupte împotriva diavolului. Oi iubiți ascultători! Domnul Isus nu a urât niciodată pe nimeni, nici chiar pe farisei și cărturarii fățarnici, despre care el însuși mărturisea că au de tată pe diavolul. Dacă deci Domnul Isus nu i-a urât nici pe aceștia, despre care el știa și vedea că sunt slujitori ai diavolului, de ce să urâm noi pe niște oameni care cred, dar nu cred în felul nostru? Domnul Isus n-a luptat împotriva nimănui. Noi de ce să luptăm împotriva unora care nu au doctrina noastră? Să nu uităm, iubiților. Ura și lupta sunt de la satana. Dragostea și pacea sunt de la Domnul Isus. Doamne, Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca pe parcursul acestor 30 de minute, cât ascultăm mesajul cuvântului Tău, să prindem și noi mesajul Tău, și anume, dragostea. Domnul Isus a rugat, înainte de a pleca de pe pământ, ca să fim toți una. Ajută-ne, Doamne, să practicăm această unitate în Hristos. Te rugăm aceasta pentru fericirea noastră, dar mai ales pentru slava ta și bucuria ta că tu când ne vei vedea una te vei bucura nespus. Doamne ajută-ne! Amin! Dacă ne adunăm în Domnul, dacă avem al Lui Duh Sfânt, dacă inimile și ne sunt dacă avem a iubire dacă avem a lui spânțel atunci oriși când ne strângem este între noi și el atunci tată ne ascult. Cei ce ren atunci fiul ne însoțește. Și între noi se vede rodul sfânt și dulce și divin. Aceasta este posibil numai atunci când n-avem nimic între noi decât pe Hristos, cum spunea Pavel, și pe El răstignit. Iubiți ascultători, am anunțat în deschiderea programului că ne aflăm la Evanghelia după Matei, capitolul 24, din care voi citi versetul 8, urma de gândurile care însulțesc și pe urmă celelalte versete. Așadar, versetul 8, Matei 24. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Ne amintim, iubiți ascultători, că suntem în împrejurarea în care Domnul Isus discute cu ucenicii săi și le răspunde la întrebarea acestora care va fi semnul venirii lui. Domnul Isus le-a arătat o parte din semne în versetul anterior, în versetul 7, pe care l-am discutat în lecțiunea trecută, iar astăzi le spune că toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Începutul durerilor este, de fapt, lipsa lui Hristos. Cu Hristos, durerile nu sunt dureri. După cele șapte peceți, urmează cele șapte trâmbițe și apoi șapte urgei în Cartea Apocalipsei. Nici în natură nu sunt schimbări bruște. Trecerea de la vară la iarnă se face prin mijlocirea toamnei. La fel trecerea de la iarnă la vară se face prin mijlocirea primăverii. Sunt zile mai calde și zile când parcă din nou este iarnă. De aici și proverbul care zice, nu mănâncă lupul iarna așa în pripă. Și durerile nașterii au un început și culminează cu un sfârșit. Trecerea de la împărăția lumii păcatului și a morții la împărăția sfințenii și a vieții, împărăția lui Dumnezeu, se face prin multe dureri. În împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri, spune Sfântul Apostol Pavel în faptele Apostolilor 14 cu 22. Crucea durerilor este puntea de trecere de la o împărăție la cealaltă. Chiar și în inima omului când trece de la o stare la alta, se face tot prin dureri. Făptura cea nouă duhovnicească se naște prin dureri. Firea cea veche, de asemenea, tot prin dureri trebuie răstignită zilnic. Lupta credinței este tot o înșiruire de dureri. Dar, curaj, iubiților, dacă este un început al durerilor, este și un sfârșit. Amurgul este urmat de o noapte și apoi de zorii aurii. Toate făgăduințele lui Dumnezeu duc spre veșnică lumină a împărăției viitoare, chiar dacă mai întâi trec prin noaptea încercărilor. Amurgul și noaptea durerilor este urmată de binecuvântata lumina a zilei celei mari, care nu va mai avea sfârșit. Și dacă sfârșitul este luminos, să nu ne înspăimântăm de întunericul prin care trecem temporar. Ce minunată este la lui Dumnezeu! Domnul Isus continuă să spună ucenicilor în versetul 9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Cine te-a dat afară din inima lui să știi te va da și să fi chinuit. Aceasta este o lege în lumea păcatului. Inima lui Hristos nu scoate pe nimeni din cei ce au intrat în ea prin credință. El spune că pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Numai inima în care nu este Hristos de unde el lipsește, numai acea inimă poate scoate afară din ea pe cei care cred în Hristos dar nu fac parte din partida lor religioasă. O, partidele acestea, ce mult rău au făcut! Domnul Iisus le spune, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Nici un neam nu este creștin, toate urăți de moarte pe Hristos și felul lui de a fi, cât și pe urmașii lui. Dar în mijlocul tuturor neamurilor, urmașii lui Hristos poartă numele lui, fac lucrarea lui și reprezintă împărăția lui. Acești urmași, la un loc, formează poporul lui cel sfânt, alcătuit într-un fel deosebit de celelalte popoare, înregistrat în Cartea Vieții Mielului, care se află în ceruri, și cel care scrie în această carte este Domnul care cunoaște pe ei săi, și el nu poate greși. În cartea aceasta sunt scriși toți cei care cred în el din mijlocul tuturor nemurilor. Hristos nu are loc pe pământ. Nici atunci când a luat chip de om și nici după înălțarea lui la cer. El totdeauna este la fel în ochii diavolului. Cine poartă numele lui, de asemenea nu are loc în această lume care zace în cel rău. Numele lui te face deosebit de toți ceilalți oameni. Numele lui este o taină pentru nemuri. Nu-l înțeleg, dar îl urăsc. Numele lui este viață. Și spuneți dumneavoastră, cum să fie iubită viața în lumea morții? Numele lui este adevăr. Și de asemenea, spuneți și dumneavoastră, cum poate să fie iubit adevărul într-o lume în care împărățește minciuna? Numele lui este izbăvire, libertate. Și spuneți dumneavoastră, este posibil ca să fie el libertatea iubit într-o lume robită de păcat și de diavolul? Numele Lui este pace. Păi bine, bine. Cum să fie El iubit într-o lume tulburată și plină de tot felul de războaie? Numele Lui este dragoste. Cum poate să fie iubită dragostea nepărtinitoare într-o lume în care stăpânește ura și părtinirea? Numele Lui este neprihănire. Dar se poate să fie iubit el neprihănirea într-o lume a fără de legii? Numele lui este lumină. Cum poate să fie iubită lumina dumnezeiască într-o lume a întunericului? Așadar, cine poartă numele lui se cunoaște. A avea scris pe frunte numele lui, după cum se spune în Apocalipsa, înseamnă a arăta practic la vedere în viața pe care o trăiești, lumina are scris pe fruntea ei numele. N-ai nevoie să te trudești să-i descifrezi numele ei din cine știe ce cărți. Nu, nici registrul vreunei confesiuni religioase nu-i dovadă că porți numele lui Hristos, ci numai viața pe care o trăiești, aceasta arată apartenența ta de Hristos. Cine poartă numele Lui Hristos cu adevărat, este urât de toate neamurile, este urât de partidele religioase, este urât de toate sistemele filozofice, dar este iubit de toți cei care fac parte din trupul viu și adevărat al Lui Hristos. Cine poartă numele Lui Hristos în Duhul Lui, este liber de toate acestea. Dragul meu, porți și tu numele Lui Cristos? În lămurile pe care Domnul Isus le dă ucenicilor, continuă în versetul 10 din Matei 24 în felul următor. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor uri unii pe alții. Când toate de pe pământ vor fi clătinate din pricina cu tremurelor, fie fizice, fie sociale, mulți dintre cei care au fost alături de Domnul și de ucenicii lui vor cădea. Mai ales vor cădea aceia care n-au fost adânc înrădăcinați în Hristos, cum scrie la Coloseni 2, 7, ci au trăit o viață de credință superficială, ținuți numai de partida, de doctrinele din care au făcut parte. Aceștia, în loc să se strângă în jurul Scripturii, au în bisericile lor doctrine, au constituțiile lor legi și decrete. Numai despre Scriptură arată Dumnezeu că a binecuvântat-o cu suflului de viață, că spune că scriptura este insuflată, într-o altă traducere este însăși respirația lui Dumnezeu și numai ea are puterea să dea viață. Toate celelalte doctrine, învățături, constituții, legi, decrete sunt moarte și moarte vor sfârși toți cei care se adună în jurul lor. Vor mai cădea iarăși în zilele acelea din urmă, aceea în care a pătruns vreun vierme al păcatului, așa cum cad merele viermănoase din pom. Dar nu va cădea niciunul din aceia care își găsesc toată plăcerea în Domnul și în unica lui lucrare, de aceia care își adâncesc zilnic rădăcinile vieților duhovnicești în el și în cuvântul lui, nu va cădea niciunul din aceia care veghează necurmat asupra lor ca să nu intre vreun păcat. Și încă ceva, aceia care cad n-au mers niciodată cu picioarele lor, ei au fost târți. De cei care au picioare. Sunt mulți care par că sunt creștini, născuți din nou, dar ei sunt numai imitație. Lor li se pare că sunt ceva, însă vine vremea când li se va lua această părere. Deci, cei care cad, care vând pe frați, care urăsc, nu sunt născuți din nou. Ei s-au pomenit între creștini, dar nu erau creștini. De aceea fac asemenea fapte. Cum poți să te numești urmaș al dragostei al lui Hristos în timp ce tu urăști pe semenul tău, fie pentru orice ar fi? Nu te înșela cu gândul că ești între creștini te vreme viața ta este veche. Nimeni și nimic nu va smulge din Hristos însă pe aceea care se prind cu toată puterea de El, nu de învățături, de El, nu de tradiții, de El, nu de oameni. Pe toți aceia care-și ascund viața în viața lui, nu-i va smulge nimeni și nimic. Dar cei care vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Numai aceia care sunt căzuți pot vinde și pot urâ. Dacă tu ești unul din aceia care vinzi pe fratele tău, care urăști, ești căzut să știi, iubitul meu, de acum. Grăbește-te și cere de la Domnul milă și îndurare și ridicarea lui. De fapt, e o urmare naturală. Cel care vinde pe cineva ca să scape de chinul cugetului, își propune un avantaj, îl și urăște. Scrie în vechea carte creștină Didahiile că, în zilele din urmă, oile se vor preface în lupi și iubirea în ură. Niciunul din cei cu adevărale pădați de sine nu vor ajunge vânzători. Niciunul din cei care-și țin fere veche răstignită pe cruce nu vor urâ. Alte ființe, aceia care vând și urăsc pe alții, dovedesc nelepădare de sine și înflorire a firilor Nu veche. Numai de pe un teren străin de Hristos poți urâ și vinde pe frați. Nu poți trăi în împărăția dragostei cu ură în inimă. Cine rămâne în Hristos nu poate face decât ceea ce este propriul lui Hristos. Mai bine să te lași vândut decât să vinzi. Mai bine să fii lovit decât să lovești. Mai bine să fii omorât decât să omori. Acesta este Hristos. Problemele duhovnicești se rezolvă numai între frați, numai între oameni duhovnicești. Cine recurge la autoritățile pământești, pășește pe calea trădătorilor. Nimeni nu devine vânzător dintr-o dată, ci treptat. Când începi să faci concesii în anumite părți ale vieții de credință și de părtășie frățească, te transformi în vânzător de frați până la urmă. Să fim foarte atenți! Trăim în duhul vremilor din urmă, când satana știe că mai are puțină vreme. Să ne alipim iubiților tot mai desăvârșit de Domnul Isus și vom fi izbăviți de cădere. Să ascultăm cuvântul Domnului care ne-a vorbit și astăzi. Domnul Iisus le spune mai departe ucenicilor în versetul 11 de la Matei 24, următoarele. Se vor scula proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Prorocul mincinos se cunoaște nu după împlinirea spusele lui, ci după rămânerea în cuvântul lui Hristos, care este adevărul. Așa vedem la Ioan 15 cu 4 și 17 cu 17. Spusele lui se pot împlini că și duhurile dracilor cunosc viitorul și pot chiar face minuni pentru întărirea lor. Dar dacă cele spuse nu se armonizează perfect cu cuvântul Sfintei Scripturi, sunt minciuni periculoase. Orice minciună țintește asupra vieții, țintește asupra lui Hristos. Nici o minciună nu vine din adevăr, spune Apostolul iubit al Domnului Ioan. Prorocul mincinos se mai cunoaște prin faptul că nu trăiește viața lui Hristos, viață de sfințenie și lumină, de dragoste și jertfă. Spune același apostol, Ioan, cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Și atenție, nu numai cu gura se poate tăgădui Hristosul, ci și cu viața și mai ales cu viața Hristos este tăgăduit de mulți. Câți proroci și învățători mincinoși sunt în lume? O, Domnul să aibă milă de noi! Suntem în mare pericol. Înșelătorul nu ne slăbește nicio clipă. Dar cine are inima sinceră, chiar dacă a și se întoarce cu pocăință la Domnul Isus, va fi primit și iertat. Nu slăbiciunea noastră măhnește pe Domnul, ci vicrenia și fățărnicia noastră. Prorocii sau învățătorii mincinoși, toți sunt vicreni și fățarnici. Domnul Isus ne avertizează, se vor scula mulți proroci mincinoși. Slujitorii diavolului sunt foarte activi. Ce bine ar fi dacă am fi și noi ai Domnului tot atât de activi. Ei nu așteaptă tolăniți pe pat să le vină vânatul, ci se scoală din patul oricărei comodități și pleacă la lucrul lor blestemat. Iacă până și de la aceștia avem de învățat ceva. Cât dintre noi nu ne așezăm comozi pe o sofa în fața la televizor? ne distrăm cu filme, ne distrăm cu câte atâtea altele și stăm tolăniți de colo până acolo în loc să mergem în lucru Domnului, să mergem la vânat, să vânăm suflete care să le facem fericite pentru Domnul. Diavolul nu doarme niciodată și nici slujitorii lui nu sunt adormiți. O, oh, de-am învățat și noi de la diavolul lucrul acesta. De-am învățat să veghem și să fim activi în slujba Domnului, măcar cum sunt slujitorii diavolului care mereu se ocupă de suflete. Trăim zilele din urmă și diavolul are grijă să scoale mulți proroci și învățători mincinoși ca să înșele cât mai mulți dintre cei care vor să urmeze pe Hristos. Niciunul însă nu va fi înșelat dacă rămâne în lumina învățăturii și trăirii lui Hristos. În fața realității vieții de neprihănire și credință, diavolul nu mai are nicio putere. Cu toate cele șapte feluri de luptă, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, diavolul nu câștigă nicio biruință și prorocii lui mincinoși rămân în frânți, dacă stăm la umbra aripilor celui atotputernic. Iubiți ascultători, în versetul următor, în versetul 12 de la Matei, capitolul 24, Domnul Isus limpezește mai departe ucenicilor semnele de la sfârșitul veacului în felul următor. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Păcatul este gheața inimii. Cu cât arunci mai multe bucăți de gheață într-un vas cu apă crocotită, cu atât se răcește mai mult. Așa este și cu dragostea. Ea este focul ceresc care arde în cădelnița inimii credincioase, dar dacă prin neveghere cad bucăți din gheața păcatului în lăuntru, începe să se răcească, ajungând până la urmă la îngheț. De aceea, atenție! Mare atenție! Nu ne putem permite să fim neveghetori, căci dușmanul care aruncă bucăți de gheață în inima noastră e mereu veghetor și gata să intervină când ne surprinde, neveghin, când o ațipire cât de mică sau o preocupare străină de lucrare duhovnicească ne-au furat ființa. Trebuie să avem mereu, mereu grijă de focul dragostei din inima noastră, să-l alimentăm în continuu ca să nu se micșoreze. Dacă păzim cu grijă acest foc, oricât de grea ar fi iarna fără de legilor din jurul nostru, nu ne va face niciun rău, ci, din vom topi de la mari distanțe toată gheața și toată zăpada ispitelor și păcatului. Un proverb indian glăsuiește astfel. Pe o sobă care arde, nu cad fulgii de zăpadă. Când cu zeci de ani în urmă s-a aprins o sondă de gaz metan la mediaș și n-a putut fi stinsă vreme îndelungată, o regiune de câteva sute de metri din jurul ei s-a păstrat într-o necurmată vară. În toiul iernii, acolo înfloreau salcâmii, iar dincolo de această zonă crăpau lemnele de ger. Așa este și duhovnicește. Pericolul cel mare nu este înmulțirea fără de legilor din lume, ci lipsa noastră de neveghere, lipsa noastră de grijă în alimentarea focului sacru din cădelnița vieții. Cu cât vedem că iarna păcatului se întețește, cu atât trebuie alimentat focul dragostei prin rugăciune, prin cercetarea scripturilor și prin părtășia frățească. Să prefacem zona în care suntem într-o veșnică primăvară duhovnicească. Toate sufletele care ne încojoare să fie încălzite și fericite la acest foc. Să le ajutăm să înflorească și să rodească roadele cerului aici pe pământ, în mijlocul iernii. Credinciosul adevărat schimbă clima duhovnicească oriunde s-ar afla. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru această minune! Ibiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 207 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În minutele care ne-au mai rămas disponibile, doresc să dau citire câtorva citate, luate din Sfinții Părinții ai Bisericii, în relație cu dragostea pe care suntem chemați să o cultivăm pentru a topi gheața urii din jurul nostru și a înmuia gerul egoismului. Iată prima dată un citat din mignele fericitului Augustin. Spune el...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 Cu cât mai departe merg razele de la centru, cu atât se distanțează una de alta. Și, din potrivă, cu cât mai aproape sunt de centru, cu atât mai aproape sunt una de alta. Închipuiește-ți acum că cercul este lumea, centrul ei fiind Dumnezeu, iar razele sunt drumurile oamenilor în viață. În măsura în care sfinții intră în cerc și se apropie de centru, Dorind să fie tot mai aproape de Dumnezeu, ei se apropie în mod proporțional tot mai mult de Dumnezeu și unul față de altul. Același lucru se aplică și celor care se depărtează. În măsura în care oamenii se depărtează de centru de Dumnezeu, în aceeași măsură se depărtează și unul față de celălalt. Ei bine, tot așa este și cu dragostea.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 Doamne Dumnezeule, dorim să ne apropiem tot mai mult de Tine și prin apropierea de Tine să ne apropiem și unii de alții, până când, după rugăciunea Fiului Tău, vom deveni toți închip chip desăvârșit una cu Tine. Amin.